inna hum billa nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru una'min billa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina tayyari billa sala lahu wa man yudlil fala hadiya wa shalla Allah ilahe illallah la sharika la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 ikhwatifilla usikum na nafsi bitakwallahi wataaati fakadhafa muttaqin utukofu waislam nakusieni kama mtakiwa kuyusia nafsi yangu mwanzo jiajambo la kumtaalla subhanahu wa ta'ala na hakika hakuna wasiwasi wote wasi ule ya kwamba mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha yeye au ni ambao waliopata ufaulu ule ulikuwa mkubwa sana kama kaala tabarakataala inalmuttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atara wa ka'asandihqa hakika wenye kumcha Allah wa ta'ala watu hao wana faulu ان <تصفيق> تنكن مفازا حقيقه weny kumta Allah subhanahu wa ta'ala ubona mustani katika pepo ya Allah ndio makazi yao na ndio mafikio yao kama qala Allahu ta'ala fazu wa naju wamifaulu watu na hu ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala Wataruzukiwa wanawake ambao waliokuwa hili nao wanawake ki ambao kifua vyao vimeinuka kwa maana wanawake vijana hiyo ndio ni sadaka na hidayah kwa wale ambao wamekumta Allah subhanahu wa ta'ala uingia katika pepo ya Allah bi rahmatihi zake Allah wa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala bisabab analihim salihah wa sababu ya matendo yao mema umisababi ta'atihim lillahi tabaarakata'ala na kwa sababu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala innal mutaqina mafaza hada'ika wa aman. Bihadathilla wa tukufu islam natakallamu an inja'il abna an ta'ala wa watoto na kuokoa familia kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala Tuelewe kwamba familia zetu ni Muislamu familia zetu ni viumbe wa Allah na sisi tunatukikana tuwe na homoni na homona na vitu Tuwafundishe mambo ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tuwafundishe ibada tuwafundishe taa tuwafundishe mambo mema tufatane nao katika mambo mema tuongoze nao katika kila sehemu ambazo za taa za kumcha Allah hakikisha kwamba wanao unawafundisha maadili yale yakuwa mema akhlqi lakwa njema na isiomridhika na kualisha tu na kuafisha tu katika dunia hii wakawa watoto wanakula vizuri Watoto wanalipa nzuri lakini wakiondoka duniani wana adhabu za Allah Subhanahu wa ta'ala kutokana na maasi yao wanayofanya. Nazima wale wale, Nazima kutokana na adhabu za Allah. Na kuokoa watoto wako na familia yako kutokana na adhabu ya Allah ni kuadilisha, kuadibisha, kulelea katika malezi mema, malezi ya watu malezi ya wata malezi ya maswahaba, malezi ya maimamu malezi ya watu waliokunja mungu wale watoto wako katika hali hiyo hapo takuwa umeokoa kutokana na adhabu za allah subhanahu wa ta'ala wafundishe watoto wako kiraaatul qur'an watoto aisome qur'ani tukufu wafundishe watoto wako ya kumpenda قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا انفسكم ولينا وكونوا للناس حذرا عليها ملائكة الرب شداد لا يعصون الله ما امرهم ويصلون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى ان وختميا وامنوا كصفاء الله المؤمنين بصفاتهم ايمان awanaotubia allah wa kwa sifa zao ya imani ya kumwamini allah subhanahu wa ta'ala wa mitume wake na kuamini wa wake na wa siku ya mhusho na kuamini qadar khairi na sharri min allah tbaraka wa ta'ala awanaotubia waamini kwa kuambia ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mliyoamini kitabu lilmu'minina khassa walilmuslimina hapa Allah watu waliuamini kisawasa wasikubali hata kidogo familia za kuziachia kupotea familia zao kuingia katika mausu kuingia katika mausu wasikubali ey ni ambao muamini ku anfusakum kuanza kabisa ziokoeni nafsi zenu wenyewe ni nyi wenyewe yokuona nafsi zenu kwanza niko nyoko nyu wenyewe usizeni kwa kumtaala kwa kumtia allah kwa kutekeleza amri zake walekum gazalika wakoeni zenu ahli min azauja wal اولاد wal adnaa na ingia hapo nite watoto na wote ambao ni kulazimuo wako katika nyumba yako na wale athayekio ni watoto wa ndugu yako watoto wa yako, watoto wa jamaa yako watoto ya wale ambao wamefiliwa umekaa nao mayatima wote au ni wanao ku akufusadmu alikuna zikoweni na sisi sennatuweni kutoka na moto famahu wannan fama huwa anna kwan moto ni kitu gani لو الله singeeka moto katika basi watu wange ni wenye kufikiria fikiria moto ni kitu gani mpaka tuokoe sisi na watu wetu kutoka moto moto ni nini famahu anna moto ni kitu gani Allah subhanahu wa ta'ala anasema afara'aytum an-nara allati tarun a nahu ja'alnaha tadhkiratan wamatan li-l-mu'minun fa-sabbih bismi rabbikum. afaraaytum n Ay akhbiruni. Habuni khabari bas. Afara'aytum aqbirun? Habuni khabari. Hamuoni nyinyi moto ambao mnauwasha katika dunia moto ambao mnauwasha katika dunia hamuoni moto moto na athari kubwa sana moto huo ukiwa ni wa umememe athari yake ni kubwa moto huo ukiwa ni mw -mw wa Mungu athari yake ni kubwa bali majaraha ya moto ni majaraha mabaya kuliko majaraha yoyote ya duniani majaraha ya moto ni mabaya sana Afara nnara Hivi hamuoni mtu ambao mnauasa? A antumansa'tum sajarataha. Nyinyi ndio mlioanzisha mti wake? Mtu wake, ni ndio mti wake? sisi ndio wa mataan biniku sisi moto huu wa duniani tumeufanya ni ukumbusho wa moto wa kiyama ni mfano wake na moto huu wa duniani ni sehemu 99 sehemu moja katika sehemu 99 ya moto moto huu huu moto duniani mwako wote athari zake zote ambazo ni sehemu moja tu katika sehemu 99 katika mioto ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah na mioto mingi sana. Na mioto ambayo ameandaa kwa ajili ya watu ambao wasio swali ma salakakum fi dhakr kitu gani nyinyi kimekuingiza katika kimekuingizeni katika mato wa saqal qalu lam nakuminal musallin. Mtasema sisi hatakuwa miongoni mwa wale kusali. Wa lam nakunu al miskin wala sisi atakuwa ni miongoni mwa chakula maskini hatakuwa ni miongoni mwa na wale miongoni mwa maskini chakula hata sisi na sisi akhira wa انما تميز المتو هو دنيا نين موكوين قال وقال من كثير بالمكوين اي بالمسافر او جده او نسيب يا ايها الذين امنوا انفسكم وعليكم نار اني امام لوامدين زكوين نسيزين ونتوين وكتانا نموت اقول قول هذا واستغفر لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم Innal hamdalillah nahmalu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa shahadu allaha ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa shahadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa kuni zake ni watu na mawe yani binadamu wenye kumwasi allah watageuzwa wao ndio kuni za moto huo walijara na mawe yatakuwa ndio kuni za kuakia moto huo binadamu wenye kumwasi allah ambao wamekufa aliyakwamba ni washirikina qad li nafihabadan watakaa moto ni milele kabisa makafiri watakaa moto ni milele kabisa ama waamini muaitun allah moto illa ayyasha rabbuk bisiku ataki mola wako na waamini hawataka moto ni kwa sababu ya muombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam shafa'ati mwenye umma wa al-kaba umezi wangu utowasikikia utowapata watu waliofanya madhambi makubwa ambayo sio shirki au utaomba na utakuwa katika mushi'atullah matakao ya Allah insha'a ghafar wa insha'a adhab akitaka Allah atawasamee na akitaka Allah atawadhibu motaka ketika motu milele watu ambao mu'idun hawakumsirikisha Allah hawakufa katika shirkii sababu shirki akifanyayo mtu basi ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun huyo hana msamaha tena na munibu aya مِنْ سُكْرِ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا قَرَرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَقْتَفُهُ طَائِرٌ أَوْ تَهْرِمُهُ malaika ghiladun malikaun wa qalisan shidad wa nujumun sana ya yasunallahu ma amarhum hawajui kumwasi allahi katika yallahi waliwambishuna malika wa yafalun wa yafalun ma yu'marun nadaima malaika wanafanya Allah subhanahu wa ta'ala na hawa na huruma malaika nuzi'a fi nuzi afi nuzi'a fi afi rrahma min ahli nniran wamevuliwa malaika huruma kwa watu wa motoni ama huruma zao ni kwaamini ama kwa watu wa baya malaika wamevuliwa huruma hawana huruma hata nje ni potakaposema watu walio motoni ya malik Yakuli ya aina rabbuk au malik tumbei kama wako sisi atuhukumiwe kufa kufa sisi huku tushakuwa katika adhabu mbaya kama bora sisi watakaa <tumbeko> miaka na karne aliyetaka Allah wa asala tamnibia malik malik wanafoli bodewangu mbona kwa ya kuuliza wale kwa ajili ya wale kwa libu, innakum matisun hakika nin mtabatu humu wajibu haymunu at-taqab at-taqra' limany mabaya maneno ya kugongwa katika mioyo zao kwa watu ambao wamegufa hakika Allah subhanahu wa ta'ala wa 'alayha la ma Nimekasema inarhi nnar adu wallakum fa idhanantum fa atfee, fa atfee dunyani, mtakapolala moto kuna moto katika fa fa mtakapolala kuokoa familia ni kuwalea katika malezi mema kuwasimamia mzazi kuhakikisha kwa watoto wake anawafuatilia wapi wanakwenda sehemu gani wanaingia nani wanaifuatana nae nani wanaempatana nae muda gani ambao nyumbani wanarudi huko katika kuokoa watoto kutoka ni wa Allah subhanahu Allahumma <tiella> salli ala <tiella> Muhammad Muhammad kama sallaita <tiella> ala Ibrahim Ibrahim بارك اللهم محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم صلا على ابننا منك مثل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا لصلاتكم جزاكم الله خير